Lumina este constitutivă materiei. Este de ajuns o radiație bine aleasă, că pot încărca atomii unui material cu această energie luminoasă, pentru că fiecare din atom mâncă foton, dacă îi aleg bine, în, în cantitatea lor de energie. Și după aceea, dacă opresc jetul de lumină, Electronii vor coborî de nou pe stratul inițial, și atomul nu va restitui lumina pe care i-am dat-o. Asta înseamnă că materia și lumina stau într-o complicitate. Un anumit tip de energie este prezent și depozitat în fiecare lucru pe care îl lumina. Lucrul acesta este cunoscut de mai bine de 100 de ani. S-a și dat un premiu Nobel pentru efectul fotoelectric la Wolfgang Einstein, dar noi nu traducem miracolul acesta al materiei care încapsulează lumina în reflexia noastră simplă despre lucruri. Am avea o cantitate de lumină mai mare în fiecare experiență a vieții și am avea material pentru gândire, dacă ne-am oprit doar la realitatea aceasta. Numai că lucrul acesta nu se întâmplă. Și fizica a produs de prea multă vreme lucrul acesta. Fizicienii sunt condamnați să fie uimiți. Toată viața profesorii de fizică ar trebui amendați pentru că predau fizică fără curiozitate sau fără uimire și încapsulează, în fizica și datele ei, în câteva formule matematice care nu descriu natura lucrurilor, ci doar relații cantitative despre cantități, dar nu dau seama de natură sau de ontologie. Pierzând această dimensiune de a extrage din realitate ceea ce este fenomenal spectaculos,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 Și sub presiunea unor concurențe între institutele de cercetare sau su presiunea unor cerințe de piață sau su presiunea unor banusuri financiare extraordinare sau su presiunea legitime, cercetătorii răspund la dar noi toți reflectăm foarte puțin la datele pe care le avem deja despre Există un întreg parcurs al istoriei cunoașterei, unde Lumina a dublat cam tot ce s-a realizat în fizică și în cunoașterea Lumii. Eu am făcut o listă foarte scurtă de rezultate unde Lumina a fost prezentă. Ce vreau să spun cu asta? Lumina nu are doar o complicitate cu materia pe care o atinge având capacitatea să magazineze și să restituie lumina cu care o bombardezi, având, deci, proprietatea să rozbuiască această lumină în însăși structura ei atomică. Dar mai există ceva în dimensiunea aceasta a Universului natural pe care îl experimentăm noi, sau la nivelul cosmosului vizibil, Lumina este responsabilă pentru majoritatea descoperirilor din fizică dintre cele mai reprezentative pe care le-a făcut fizica în ultimii 200 de ani. Aici sunt rezultate pe care Lumina le-a făcut posibile. Și am făcut cu Bolt lucrurile spectaculoase, pentru că ele, de fapt, pentru cineva care studiază istoria fizice, ele sunt spectaculoase fiecare parte. Dar pentru cei care cunosc mai puțină fizică, e de ajuns să ne la cele care sunt cu Bolt. Heliocentrismul a fost foarte mult ajutat de proprietățile Lumine, pentru că fazele lui Venus nu puteau fi explicate prin geocentrism. Existența Coantelor, pe care Max Planck a restituit-o lumii fizice după un efort interior significativ, la sfârșitul secolului 19 al în 1999, a fost dată după ce radiația corpului negru a fost o chestiune. Dualitatea undor corpuscol a fost legată tot de proprietätele luminii. După ce am văzut anterior, Newton, Wiggins și ceilalți tematizau natura luminii după dubla ei comportare, corpusculare și orduratorie. Formarea relativității restrenței a fost presată de comportamentul luminii care viola legea de vitezele, care trona în fizică de la Galileo Galilei într-un mod de netăgăduit. Și aici a postulat viteza luminei ca fiind o viteză finită, fixă, de imposibil de uh, corupt, prin deplasarea sursei și a ajuns să se recunoască relativitatea timpului. Verificarea relativității generale a fost dată de proprietățile luminii, pentru că retardarea gravitațională a luminii, deplasarea spre roșu, Curbura Lunii dau seama de curbura spațiului și de efectele de corpurilor dense asupra spațiului. Einstein s-a bucurat într-un fel atunci când i s-a confirmat prin observație că datele relativității generale sunt cele pe care le anticipam. Expansiunea Universului, care este în multe privințe considerată cea mai mare descoperire a secolului XX, a fost foarte mult ajutată de Lumină. Pentru că există o deplasare spre roșoar galaxivă, care l-a ajutat pe Hubble să își formuleze o lege care leargă distanța, la care sunt galaxiile de mări de viteză, de, de deplasare, de îndepărtare pe totul mânt. Și care, încet încet, a condus pe cei care sunt deja menționați aici, de modelul cosmologic cu Big Bang, care a fost cel mai de succes model cosmologic al secolului trecut. Existența materiei întunecate. Potem de cosmologie foarte serioasă, a avut vreo 4 decenii din secolul de trecut, a fost cruză în evidență tot prin intermenul de lumină. Chiară dacă bateria despre care vorbim nu este barionică, nu este baterie linicoasă, nu văd niște în lumină asupra ei, dar văd, din cauza faptului că acolo unde stă, ea curtează spațiul și lumina, când trece print-un spațiu, purt, îdă Acolo există un depozit de materie pe care, dacă nu-l văd, materie întumecată poate fi. În fine, energia întumecată, care este problema fizicii secolului 20 și 1, care a început în ultimul deceniu anului secolului trecut, constată, de fapt, expansiunea accelerată a Universului, tot prin intermediul luminii. pentru că avea niște lumini standard, să-i din această clasă, care dau seama că o expansiune accelerată a Universului și fizicienii duc de aici că există o interacțiune fundamentală sau un tip de energie care nu e prezent în calculul modelului standard sau în interacțiuni cunoscute. Ce vreau să spun cu asta? Că tot ce am cunoscut semnificativ în fizică până acum se însoțește semnificativ în unele aspecte cu Lumină. Deci lumina nu e constitutivă doar materiei și tuturor corpurilor sensibile, ea este constitutivă și modul în care noi descoperim lumea. Este imposibil de imaginat știința fără lumină, indiferent ce funcții ar fi avut, ce capacități sezoriale ar fi avut corpul nostru sau ce capacități ar fi avut creierul. Dacă în Lumea n-ar fi fost comunicată de Lumină, ar fi fost imposibil pentru noi să cunoaștem ceva mai mult de câteva zeci de metri. Însă, proprietatea Luminii de a se propaga la distanță foarte mare, fără pierderea calității semnalului, ne dă posibilitatea să cunoaștem în depărtările al Universului pe unde nu vom ajunge, probabil, niciodată. Și fizicienii care se ocupă de acest principiu antropic, calculând proprietăți ale och fundamentale și au imaginat un Univers în care lumina scade de intensitate mai repede decât semnalul din Universul nostru, și realizează și imaginează lum în care tot Universul visibil s-ar fi respâns satelitul nostru natural. Pentru pe orice semnal din nostru departe, și ar pierde ca E imposibil de imaginat cunoașterea fără lumină. Și fără acest univers care evite lumina, am fi putut trăi un univers care nu face lucrul acesta. Dar lumina este complice și în viață. Celulele despre care dumneavoastră învățați la medicină foarte mult, se pizuie pe diferența de potențial. Care deschide și închide membrana. Nu există nimic semnificativ în viață care se poate să subziste fără această diferență de potențial. Practic există mici curenți, o lumină invizibilă ne spune, care face ca o celulă să trăiască. Lumina este constitutivă vieții. Și în afară de această funcționalitate decise de lumină, avem fenomenul cu totul spectaculos al bio-luminescenței care a fost explicat cu adevărat, abia la sfârșitul secolului trecut, cu luciferinul, care, în combinație cu oxigenul și catalizat de o enzimă care se numește luciferoaza, ajută organismele vii să emită lumină. Pe baza luminii pe care ei le emit, ele se pot cupla între ele pentru în perpetuarea speciei, se pot hrăni sau pot să supraviețuiască, sperind din. Explozie exploze luminoase în atacator. Asta înseamnă că, de fapt, supraviețuirea lor este strâns legată de Lumină. Nu doar că Lumină nu este constitutivă a vieții, dar Lumina face parte din exprimarea unor relații în interiorul speciei și intraspeciei care se poate supraviețui. Deci, Lumina nu e constitutivă doar Lumii sau Materii. Lumina e constitutivă și acestui fenomen global Care se numește Viața. Lumina constitutive, constitutivă, bineînțeles, și receptorii lumii. Și aici intrăm în zona neuroștiințelor. E imposibil de imaginat funcționarea unui neuron fără acest mici curenți care fac un impuls electric să circule dintr-o parte în alta și care conectează și care dezvoltă rețelele. Asta ce înseamnă, de fapt? Că lumina este constitutivă însăși structurilor mele și echipamentul meu neuronal care participă la această cunoaștere care prelucrează lumina din afară. Se întâlnește o direcție neuronală și o fiziologie vie care se bazează pe lumină cu prelucrarea unor stimul din afară care sunt în principal tot lumina, așa cum spunea domnul profesor Lesbian. Suntem eminamente persoane care privesc. Această legătură indisolubilă între lumină și funcționalitatea sistemului nervos reprezintă un alt tip de complicitate. Mă apropii către fraza care afirmă că suntem lumină și că lumea e lumină. Deși nu prea suntem luminați, trăim foarte puțin în lumina acestor înțelesuri. Adică, în starea de uimire cu privire la un univers pe care nu îl înțelegem decât foarte puțin. Chiar prima obligație a omului secolului XXI este să rămână cu vura căscată vreo două săptămâni, privind cerul, sau uitându-se la o pasăre care cântă. Dar observați că societatea noastră crește în datele științifice pe care le deține despre lume, și contemplă aproape loc lumea în care trăiește. Dacă citim, da, situația aceasta în cheie filozofică, o să ne dăm seama că aproape toată cunoașterea științifică a este inutilă, pentru că utilitatea ei ultimă nu este să schimbe coordonatele exterioare ale vieții mele, ci dispoziția mea grandăluntrică. Modul meu de a gândi. Și dacă știința, inclusiv știința fundamentală, cu tot respectul pentru cei care se străduiesc în timpul acesta, produce doar modificări exterioare, ea nu face lucrul fundamental pe care ar trebui să-l facă, adică schimbarea posturii și înțelegerii mele cu referire de la plume și a edificării mele interioare cu privire la ea. Lumina face și altceva, permite celor care au structuri neuronale să organizeze un anumit mediu de viață. Furnicile au 100.000 de neuroni, cercetările de aceste micro-societăți uh, ale furnicilor au dovedit faptul că conceptul din sectă socială este perfect justificat, există societăți întregi cu roluri foarte bine definite, și capacități de a utiliza modul de organizare al, al furnicilor în tot felul de inginerii de organizare și transport a mărfurilor și a informațiilor. Recent, cercetătorii din domeniul acesta al comportamentului sectelor sociale au transformat modelele de organizare și au construit doi metode de administrare a bagajelor în marele aeroport, dovedind că principiile de organizare ale acestor insecte sunt extraordinare. Dar aici vorbim, de fapt, de insecte care au ele, înse de de mii de și au o posibilitate de a suporta din interiorul propriilor construcții o astfel de societate. Foarte rar luăm acest fapt ca să ne mirăm de el. Aș putea să spun cu gura lui Heidegger că, de fapt, dacă luăm din natură doar ceea ce ne folosește ca instrument de tehnologizare mai bună a vieții, ca să trăim într-un confort și nu metabolizăm partea științifică ca să trecem aceasta într-un registru metafizic, este un abuz în cunoaștere, este un dezechilibru, este un deficit undeva se rupe ceva, pentru că am instrumentalizat cunoașterea, într-un mod nepermis. Thomas Carlyer, un satirist irlandez, a spus la un moment dat că omul tinde să devină instrumentul instrumentelor sale. Atât de pasionat este de a instrumentaliza, încât el însuși devine instrumentul tuturor acestor instrumente. Pentru că reușește cu foarte mare dificultate să, să ia distanță față de tot ce cunoaște, ca, nu, nu ca să abandoneze cunoașterea, ci ca să metabolizeze aceste lucruri și să vadă în ce măsură ceea ce știe îl schimbă cu adevărat în modul lui de a fi. Nu în tiparele comportamentale a existenței sociale. Concluzând și cel mai important lucru din perspectiva speditoare, lumina participă la înțelegerea lumii, dar numai pe lângă proprietățile ei, că am văzut că este constituit acest univers și conumul din univers, ce mai avem pentru că un om potrivit lecturii spirituale de data aceasta, există ceva decisiv în tot ce am spus până acum și care nu se regăsește în ce am spus până acum. Și anume faptul că Ființa Omenească are o lumină care este în general exprimată așa și care nu e lumina fizică, e lumina înțelegerii. Există ceva în noi care a fost foarte bine surprins la un moment dat de Domnul cu deam cunoștința așa aș putea să spună prietenul, oricum i-a în felul de care le facem, există ceva în mod care îl ceea ce cunoaște, punând ceva de la el. Eu nu aș numi asta eroare, eu aș numi corelativul personal. Fizica cuantică a arătat lucrul acesta, că nu putem cunoaște realitatea realitate fără să o influențăm. Chiar dacă noi influențăm, noi tot o influențăm prin faptul că adăugăm ceva. Spiritualitatea vorbește despre acest corelativ personal care este decisiv. Când cunosc, pun ceva din mine, în ce cunosc, și chiar atunci când imaginea este completă și nu lipsește nicio literă, eu tot pun ceva și acel ceva este semnificația în respectiv. Semnificația o dau eu. Lumea poate impune nici știință. Știința nu furnizează semnificații. Știința furnizează explicații. Filosofia a făcut distinția de 250 de ani, prin Giltai și toată școala de hermeneutică între explicație și înțelegere. O explicație nu procură înțelegere. O explicație este explicație și este săracă în termeni de sens sau de semnificație. De asta James Cauchy, în filozofia conceptelor fizice, a spus că, deși mecanica cuantică este cea mai bine dovedită experimental, ramul a fizicii din toate celelalte rezultate pe care fizica a procurat, și este imbatabilă din punct de vedere al suportului experimental, iar încă nu are o interpretare. Asta nu este un punct slab al fizicii. Asta ne arată că există o deosebire de fond între ceea ce poate oferi experimentul și suportul matematic, explicația în genere, și ce înseamnă acest lucru pentru mine. era asta e partea de înțelegere. Înțelegere, fără corelativ subiectiv, nu există. Că Rolando Ness, într-o teribilă de fizică și filozofie, interpretarea mecanice cuantică vorbește despre lucrul acesta, afirmând că nu există un algoritm în interiorul fizice care să elimine posibilele interpretări și să mă ajute să rămân cu cea mai bună. Asta înseamnă că interpretarea la lumea mea. E bine, din perspectiva spiritualității, nu e important doar să știu. E foarte important ce interpretare dăm pentru ceea ce știu. Și aici este decisivă spiritualitatea sau efecția filozofică și este locul unde, fără filozofie sau fără spiritualitate, nu poate nimeni să acopere lucrul acesta. Pentru că orice știința așa avea, ea nu are competența să furnizeze interpretări. De aceea ar trebui să existe două preocupări majore în lumea științifică. Una să fie pentru cercetarea fundamentală, Și cealaltă ar fi aceea care ar lega malul cunoașterii științifice de înțelesurile care ne zidesc pe noi, nu doar de partea tehnologică care schimbă actul medical, educația sau transportul. că putem cunoaște foarte mult și putem valorifica foarte puțin în ceea ce știm. Stoicii, în antichitate, au o obrazul filozofilor spunându-ne că au ajuns să cunoască foarte multe lucruri iar în viața lor, de fiecare zi, nu se regăsește nimic din ceea ce știu. aici este esențială dimensiunea neuroștiințelor vieții spirituale, care se străduiesc, de fapt, să supravegheze modul în care eu pot să schimb ceea ce sunt, parte din emoționale sau modul meu de a gândi, după ce am aflat lucruri despre lume. Ei bine, Tema aceasta, mai am puțin, lasă-și 5 minute, tema aceasta este surprinsă de fenomenologie care a preluat, cumva, preocuparea pentru viață și constatarea aceasta a modului în care noi relaționăm cu lumea. Fenomenologii sunt stoicii zilelor noastre care încearcă să unească ceea ce știm cu ceea ce suntem și să pună în chestiune datele științei, făcând legătură directă cu ceea ce este om. Fenomenologia este strict legată de lumină, etimologic. O spune Hardegh, care are studii de fenomenologie de cea mai bună specie. Fa este particula care în greacă corespunde lumine. De aici vine fotonul, pe care noi îl folosim în fizică. De aici vine fosforul. Care se lărucește. Și de aici vine fenomenul despre care fizicienii vorbesc. Fenomenul, faine stare, fainomenul înseamnă ceea ce iese la Iveală. Filozofii recunosc că ceea ce este la ISE, la Iveală nu e ceea ce este. Există o deosebire între ceea ce este și ceea ce iese la Iveală. Și fizica descrie foarte bine ceea ce iese la Iveală. Și constată că lumea iese la Iveală. O, asta este o șansă teribilă pentru om. De câte ori ne-am gratulat pe noi își ne că ne-am născut într-o lume care stă deschisă pentru noi, stă deschisă și vine pentru noi prin lumină. Lucrul acesta este spectaculos. De ce e important să ne uimim? Pentru că neuroștiințele vieții spirituale spun că în uimire se destructurează și se restructurează pattern-urile noastre emoționale. Un om care se uimește mult, care mai puține reprize de nervozitate, de agresivitate, de anxietate, de depresie. Oamenii uimiți sunt mai generoși. Uimirea reprezintă o versiune terapeutică solidă. Avem sute de motive să ne uimim, facem foarte puțin pentru asta. E bine, Michel Arie, un fenomenolog francez care a rândit de curând, vede lumea nu ca pe o sumă de obiecte și de ființe, îngrămâdite într-un spațiu pe care eu îl experimentez. Lumea este un orizont al luminii în care lucrurile se arată ca fenomenul. Vedeți? Este un fenomenolog care nu știe că lumina e constitutivă materiei. Dar vede lumea ca lumină care scoate la iveală lucruri. Asta înseamnă că surprinde constitutivitatea lumii, care are lumina ca element de bază. Și această lumină este și în mine, și este și în lucru, și este și între noi, prezentă fiind și ajutând mă să văd lucrul respectiv. Un ocean de lumină teribil. În fine, Omul descifrează lumea prin lumina înțelegerii sale. Nu doar că lumea se deschide către om prin această lumină, dar omul poate să facă lucrul acesta prin înțelegere. Și în literatura patristică, în spiritualitatea creștină, dar și în alte forme de spiritualitate, se sesizează lucrul acesta. Ceea ce este spectaculos în om, dincolo de toate rezultatele științifice, este faptul că el poate să înțeleagă Asta este, de fapt, rădăcina tuturor proceselor de cunoaștere. Dincolo de cunoașterea care este decisivă, iubirea fundamentală e nu putem înțelege. De ce ar putea să fie neapărat așa? Și în literatura patistică există această considerații cu privire la lumina minții. Așa cum lumina îl face pe ochi să vadă, așa înțelegerea face mintea să vadă. De data asta înțelesul. Nu obiecte. Deci, înțelegerea este lumina minții. Atenție, nu explicația este lumina minții, ci înțelegerea. Adică, nu ce știu, ci ce înțeleg din ce știu. Și înțelegerea înseamnă, de fapt, o asumare, o interiorizare, o coborâre în, în compartimentele persoanei mele. A unui rezultat care ori este valorificat în termeni de uimire, ori este valorificat în termeni de etică, ori îmi schimbă comportamentul, ori mă face mai deschis pentru aceste taine ale lumii, ori îmi potențează întrebările și cumva mă face să o stănesc mai mult în exercițiul cunoașterei. Cumva trebuie să mă schimb de ceea ce știu. Abia înțelegerea este lumină, nu explicația este lumină. Explicația înseamnă a primi date științifice non-participativ. Nu fac nimic. Decât îmi de însușesc un rezultat care este logic, este imbatabil, îl iau cu mine, îmi pot povesti oricui, dar nu sunt un tătic mai bun, nu sunt un soț mai bun,